اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفستم من عرفات فاسكروا الله عند دالمشعر دا الحرام واسكروه كما هداكم ان كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم مقصد سورة بقراء بیااند تلورو مسلو دم اوله مسله اثبات توحید یعنی دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو هم دویمه مسله اثبات د رسالت دا ثابتول چې الله همیشه د پاره پیغمبران علی ګلی د خلقو د خیر او د اصلاح د پاره دریمه مسله په دې صورت کې jihad فی سبیل الله توحید او رسالت د فقره بدنی او مالی قربانی ورکول او دا غ خلق سره مقابله کول چاغوی د توحید او رسالت په مقابل کې ولاړیږي چلو راو مسله په دی صورت کې انفاق فی سبیل الله یعنی مال لګول د لا په لار کېم صورت په تلورو برخه کې تقسیم ده اوله برخه سل ایتونه و پاره کې اوله مسله یعنی اثبات د توحید بیان شو په دریو بابونو کېم دویمه برخه یو سول یو نه سول شپګه او دا په دې کې دویمه یو سول یو نه سول شپګه او پوري وا پاري کې دویمه مسله اسبات د رسالت بیان شو په جوابونو دغه نه اعتراضات سره چې د رسالت د پیغمبر علی سلام باندې واردیدل او اخر کې یو سول درش پته ورسته هغه د توحید مضبون کمیټ کولو لپاره نفی د شرک فعلی راوړه او د دویمه برخه یو سول شپګه یو نمبر خلاصه کړم بآیت نمبر یو سلو 28 تر آیت نمبر 255 پورې دا دریم برخه ده د دې او په دې کې دریمه مسله jihad فی سبیل الله بیان کیږي jihad مونږ ویلو چې jihad د جوهد نمراتلې شو jihad نمراتلې شي معنی کوشش او وسعت ورکول کوشش په دې کې کول چې د الله دین خور شي او دا حق مسله خلکو ته ورسیږي او وسعت چې دې مسلې ته پراخاله ملوشي بیا د جهاد مونږ مراتب او منازل بیان کړو د جهاد دي یو د نفس جهاد مع النفس جهاد دویم جهاد مع شیطان شیطان سره جهاد او دریم جهاد مع الكفار والمنافقين د کفارو او منافقانو سره جهاد او څلورم جهاد مع ارباب الظلم والمبتدعين جهاد ظالمانو یان او د مبتدعين سره د ټولو خبر خپل قسمونه او پاغیمه وضاحت شوه بیا موږ دویمه خبره کړو چې د جهاد منازل دي درې منازل دي یو ابتدایي منزل او یو درمیانی منزل په ابتدایي منزل کې دري خبره ضرور دي یو د مجاهد تربیت تهذيب الاخلاق دویم د ملک اصلاح سیاست مدني او دریم د کور اصلاح په درمیاني منزل کې مجاهد لا په میدان د جنگ کې دی قائدیو قوانین مراطه ول پکار دي دا بحث کیږي اب یانیږي او اخري منزل کې چې کله jihad نه راوپسشي نو کشي کاست یا فتح حاصله کې نبي او تاسو په کار دي دغه بیان کیږي په دې صورتونو کې سورت فاتحه نه تر سورت اعراف پورې یا انعام پورې په دې کې د اولنې ابتدایي منزل بیانيږي چې دغه پر دې خبره ضرور دی یو د مجاهد تربیت دویم د کور اسلام د ملک اسلام او دریم د کور اسلام په دې صورتونو کې د دری خبرو بیان کږي دفاتحح نوواده تر انعام پورې په دی کې آیت نمبر یو سلووایا کې د مجاهد تر بیات دپاره ل سیتونونه را وړه په دلسسیتونو کې پ فتونونه د اکدي سره متعلق دي چې دغ 50فتتونونه د انسان پقیده کې را شي په دنه به بوزلی ختم م شي بغیری بهخت م شي او د جهات دپاره غټرو کاټ اناندغه بغیری ده, ده, ده چې انسان دارېږې د بل نه یا د ریزک نه یا د مرگ نه یا د زخمونو تلیفون نه تاوانون نهداغه بغیری بهتنې وځي که دغه 15 ځان ک را و ته وضاحت او تفصیل شوی هو. او نور تونونه که په عمل ک رالي نو د دنه به سی خ م شي او سستیم یو غټ رو ده، دی د جهاد نه د منه ک دپاره د جهات دپاره غټ مع ده، سی نو دا پ صفاات چېو مجهید خپل عمل کې را ولي په دیې په د عملو کې د سی بهخخت م شي ته وضع شو ی په د لسواړ آیت نمبر یو س ات یا نه تریت نمبر یولو اتوی نه تر آیت نمبر ول ات یا پورې په دلسسو تونو کې د ملکې ستا د پارې قوانین را یو قانون آیت نمبر یو س اتاوی او نههایا کې چې الاقصاس من ظالم. ظالم زالم نو کسا سغسل کی بدلہ پتنی غسل کی زګه ک بدلہ تن و نغسل شین زالم ب داڑکی کی, کی پزلم باندي مظلوم ب با غیر مطمئن کیگی پ ملک ن ظلم ب کی, کی مظلوم بیا او یا آہو فریاد ب کی نج آہو فریاد شروع کی نبی امد اللہ قہر چدی اغا نازلی کی پا خلقو باندي چکمزی کی ظلمی نو زالم نو بدلہ واغسل شین نو زالیم ائندہ جرم باندي ضرورت نشی کولن او نور ظالمان تبو لار بندشي د ظلم کو بیایت نمبر یو سلو اتا یو سلو اتا یو اتا او داتیا کې دویم قانوني راو د ملک استاد لپاره تقسیم الاموال بل قانون شرعیه چې ملک و میراث قانون د میراث نافذ وي چې هر څا خپل برخه ملا شي مور ل خپل لور ل رور ل پلار ل خپل هر څا ل خپل خپل نو جنگ وختم شي او فساد به ختم شول کې ځکه اکثرا جنگ او جګړه په مېراث من کېږي خپل ولې سره ورانی شي سله رحمی سره ختم شي دریم قانون آیت نمبر یو د دنیا تیا نه تر آیت نمبر 20 ولوات یا پور یو حکم موسم لپاره تبات النفس د روزي حکم راوړو د پاره د تړلو د نفس چه هر روزي ني چې نفسونه م کنټرول شي داله دا حکم تابع شي او هغه پن 50 کیچ کوم خوایشات دي یا حیوانیت نو یا شیطانت دی اغه تنلری شی او کنټرول شی بیا آیت نمبر یو سلو نهات یا کی اتات یا کی بل قانون سلورم انهو ان الارتشاء چمل کې و فساد ختموي رشوت به ختمموي ځکه رشوت چم عام وي بی. نو بیا موږ ظلم تل اخلاصيږي ادب ال حق خورل تل اخلاصيږي او ملک فساد عام شي آیا شي زیاتیږي ملک بهای زیاتیږي ملک بآیت نمبر یو سلو نہاتیا کی آیت نمبر یو سلو نہاتیا کی بل ها آیت نمبر یو سلو نہاتیا کی تعظیم بالاقوال او تعظیم بالافعال وکړو چې په پختنو کې ادب کوی هغه پختنۍ مکو چې هغه بي ځای تعلق ني د هغه سره او هغه کارونه مکه و چې هغه دین نه وي هغه ثواب کار نه ځان مطلب په دین کې کارونه مرو باسه ثواب به آیت نمبر 29 کې داوته صورت راوړه چې وقاتلو فی سبیل الله او جنگ وکړ په لار د الله کې نو البته موږ درې آداب ذکر کړو د جهاد د یو فی سبیل الله چې د الله فلار کې بجنګ کوي د الله رضا لپاره د الله د رضا لپاره او دویم ادبوله نه ی قاتېدونونه کوم کسانو سبب جنګېږئ چې تا سره جنګږي د قفارونه. او دریم ادب لا تتهدو زیاته به نه کوئ. دا درېقاعددي او قوانینې الته بیان کړی وو ادبي بیایان کړی وو بیا شوبحر اغله ره دا څنګه دیین دی چې بده کې قتللو کتال دی جنګ او جګړی دي الله و کوي په د هغې جوابکوو چې من قتللی. فتننا ل د د قتل خو خطرنااک شی دی. خو فتنه دا غینم خطرناک شیدې فتنه کې وکفر ده فتنه کې شرک ده فتنه کې ده فتنه کې شیطاني پروګرامونه دي چې دا خو انسان عقیده خرابې دنیا هم خرابې او آخرت هم خرابې دنیا هم خراب شي او آخرت هم خراب شي نو فتنه به عام شي د کفارو پراته سره په دې وجه وسو جنگيږي چې دوی ستاسو د آخرت او د دنیا یعنی د الله د حکم د لاندې چکم جون مسلمان تیرول غواړي اغه کې رکاوټ جوړ نشي او الله راضا شي هغه کې به آیت نمبر خبیبم دخلته یوبل شو به راغله چبجومات کی قانون راغ الله کمکرو تاسو پیل مکوید جنگ کاغوی پیل کئ نو بیا او کاغوی جنگ تم جنگ مکو نو بل شو به جواب وکړو په آیت نمبر یوصل چلور نبی کی ان چې وقاتلوه حتا یقات لا تکونا فتنه فتنه و یکون الدین هغې پور به جګیا ترو پورې چې د الله دین غالب نهشي او ترڅو پورې چې آ... ترو پورې چې چه... ترو پورې د الله دین غالب نه شي د کوفارو غالبه ختم نه نو بیا آیت نمبر یو سلو چلور نووي کې بله شوبح راغله چې یاره غه کې بچکو کوو آ... په دزت میاشتو کې بچکو د ایزت میاشتو کې بصہ کوو وداریم قانون ذکر کړو چې چې په د عزت میاشتو کې تاسو د جنگ پیل مکوئ هوکا غوې د جنگ پیل کئ بیا وسره مقابله وکئ او بیا آیت نمبر 59 کې ترغیب ورکړ او انفاک ته چې مال ولګو د الله په لاره کې ځکه مال لګولو کې تاسو بکا ده او کمال ونلګو د الله په دین باندې کماللو نه ل کوئ دله په دید باند نو بیا به خپل خپل ځان حالاقت ته غور بیا دی نه بعد آیت نمبر یو سر شپ نه ې د حاج بایان شروعړلو دپار د ترغیب ور کولو دپار د ترغیب بور کولو چې حاج بحج له خوځې کال په کال ل جاد لم وخور کوه داسې نه چې دا سينې چې بیا جهاد د نپاتی او صرف جنور دي کشور کړي لګو درې کوي د حج بیان روان د شروع دي پرونی سبب کې الله وی چې د حج موسم معلوم دي د حاج, موسم حاج بخلق, ماشتو ماشتو وان او سم دوه میاشت للس ورې یعنی په د دوه میاشتو لس ورو کې اج د پارهه نیت کوي شي ځکه په خوا به خلک په میاشتو میاشتو مزلونه بیا کول داسې لنن ورو کې خو ننش رسې دللی نو چوک به دو میاشتتو را رسیددو چوک به غې نه مخک را روان شوی او لرهې بیا بیا ااهراامو تړلو نیت به وکړو مطلب در میاشتې چور ماشتې مخکې به را روان شوی د لر لرعلاکونه افریق او دغه ضینونه چې بیا به پوه شوو چېره اوس د حجره وخت داخل شو نو به بلاره کې احرام احرام به اوتړو نیت به وکړو حج د پربر روان شو مداحجه میاشت معلومی د الله وی دغه دوه میاشت او لس ورځې به پدې کې مونږ امام شافی رحمت الله علیه او امام ابو نیفر رحمت الله علیه اقوالم ذکر کړیو چې امام شافی رحمت الله علیه فرمای چې د دې دوه میاشت مخکې احرام تړل که سړی احرام تړي او نیت وکړي نو هجنه کوي لیکن امام ابو انیفه په دې ځکه کلب نرم دي هغه وی چې نه حج کوي خو البته خن دي کړي دوه میاشتو 14 ورځو سړی مخ کې احرام تړي خن دي خو حج کوي بیا غو مثال ورکي چې لکه یو سړی چې او داس کوي د ګرمۍ موږ د پاره د ګرمۍ موږ مخ کې او داسو کی ټیم داخله نه او مخ او داسو کی په پاغي او داس د ګرمۍ موږ کی کنه نو جواب دري چې او کوي یا د ګرمۍ او داس کړي په ګرمۍ او داس د مازيګر ا مون سکیگی او کیگی نو اندغانغه امام ابو نفا د دلیل ورکیه ته کڅنگه چې او د 10 مز لپاره شرط دي د احرام د 10 د حج لپاره شرط دي او 10 د مز روکن نه دي همدغه غره غ احرام هم د روکن نه دي دیتو لکی کی کیاس نو بهر حال دغه موږ اغاز ذکر کړو بیان بیاغه کې الله ویلي کله چې تاسو احرام وتهړلو نیت د حج مو کړو نوبیا فلا رفس ولا فسوک ولا جدال فی الحج بیا بو د حیوانیت خبری وي لکه د جما خبری به وي بیا به د الله د حکم د معتهولو خبری بهنی او بیا به جنگ جګړو خبرې نه په موسم د هش کې بیامونږ و چې د ږ دانا چوکړه چې خبرې به دا ولې دا زکه چلته الله په معه لا خو خپله نهوي ده لکن دلته په معناه د نفی راغلی ده نو چکل چل لافو معنا د نفي راشي دا ډير تاکید ور کوي نو الله وی کول خو پرګلا خبر به ام نه کولې درې شوینو و ما تفعل من خير يعلمه الله او تاسو کوم نیکی وکي نو الله پاغه من یعنی هر کار چې کوي خلکو ته مخه الله زور من پوي ما د پاره کوي نو به زور ما او من پوي غما وتزود فان خير زاد التقوى په دې کې به موږ وضاحت چې تو شوي سي یعنی توخه در توخه وي نن عمر ګروي چیتوشا اکثر د قندار او دغه خلک ورتوي او توخه د زمونږ دیمنټيکي خلک ورته خووي برحال توخهوي لکي سفر خرچ ته د سفر خرچي ته نو الله وکره حج لذي نو ځان سر خرچويسا دا نه چالت لاټ شو پنورو باندې بوجي او سوالونه کيد نورونه نو بیا د دې لاندې مونږه د وضاحت چې حج لزين الله وي خرچه ويسا مې ته علم د پارزي نو هم خرچه ځان سرويسا علم د پارزين ولته سوال کې علت ب سوال نه کې علت هم ځان ځان سره خرچوړي او خپل خرچمانه به علما سه نه پدې منه موږ د مختلفو علماو حالات بیان کړ په خواني بعضي حديث په کې موږ بیان کړم بیا یو بل معنا شوه رحمت الله علیه کوي چې کړه ته د حج نه راځي بر کورله او حج د اخلاص کړو عمره د موکړو حج د موکړو او کور تر رواني ځان سره توشه وېسه کومه توشه او غوره توخه چې هغه ده ځان سره توحید وېسه صدقې زنه ځان سره د پیغمبر سنت وېسه تا بال تکتلی تبديز نه تچې دزنه لاړې وتاد یو الله درگاهه حاضری ولا ته ځان سره دا دلیل وګرزو چې زبده یو الله درګاله حاضری ور بل درګاله به حاضری نه ور دا رنګ زو د یو الله درګانه په طواف کوم یعنی الله شریف نه او بل درګانه په طواف نه کوم زبده یو د الله د درګا د تبرک به منم د بی زمزم د نور و درگاهونو تبرکات به منم چې بعضی نو کی مالګه به توره تبروک خلخوری بعضی کی خاور استعمالیږي بعضی نو کی تیګ خلخ ځان پوری مګی بعضی نو کی وبی مته به زړه الله د الله د د دربار نه علاوه په نور زینو کی تبرکات نه ثابتومه دا رنګی اما البته پیغمبر علی سلام د صحابه قبرونو قتل چاغه سنتو سره برابر و, و. اول ته ما نورم د سنت اغه غ کتل الاحقامه مه ځان سره سونه ی سر د غیز نه توه ی سر د غیزنه او تتكون یا او د الباب اوه وېالله او کلمندو. ن الله نور ظحت كي چې لی سا کوم جوناونه نشتې جناهون تاسومانې جوناونګونه انطبب ته خو ف دانه چې غله تاسو حالال ریزک مرب کوم طرف دررب ستاسوونه دیزې یو سوال پیدا کېږي چره ځان سره مې خرچ او خرچه ما رکه شو مثال خبره یا خرچه ما سره خلاصه شوه یا کومبل مشکل ک پیدا شوم او خرچه م کمه شوه نو بیا بهکم دا امکان خوم کې دی شي کې دی شي خرچ د انسان رکه شي چوکې تنېپوټه یا خلاصه شي نو بیا به چکم هلته الله ماللووي چې خررج ان سره سر سوالونه کې او دلته خو چې دی اوس زه خرچ نه لرممه اوس به چکومه د غې جواب الله کوي چېته کار کوک نه هلته خیر د روزګار وککهه مزدوری وکه زکه دغه خامخ خا خاله 103 400 مش ته خوتیری خو الله یو سوال بنکه حلال رزق ته فضل ویلیدې سورۃ جمعه وګورئ ته 27م سی پارکه التا الله حلال التا الله حلال رزق ته خپل فضل ویلیدې سورته جمعه اته 27م سی پارا. آیت نمبر لسم دو لسم رکو گورن ده تیجتمی سپارے دو لسم رکو دو لسم رکو د ورسه میرکول نه پاس ایا د ایتمرلس فیضا فیضا پس هر کله چې پوره شیل موز د جمعه د جمعه موز چې کله پوره شي بلوی فانتشرو فلر دی خوارش پزمکه کې په دنیا کې وقت من فضل الله, الله او د رزق حلال نه یعنی بیا خپل کار کوی خپل روزگار کوی او د الله فزر ولټوي وسکر الله او یاد ک یلا کثیر او یادو یلا کثیر لعلکم تفلحون خامخای تاسو کامیاب شئ نو حالا دزه ګټل دا د الله فضل دی نودیزی کېمللهوي که تا سره خرچ خلاصه شنو سوال بیا هممه خپل خپل مضدووری و کال ته مضور ثبت کار نه دیوا خلککو یاالته چېې نوال ته به د کاروبار پهنییت نځې اول ته به تجارت بیت نځې خیر ده حاج د لاړ نو تجارت مال ناروانه ده دی کمیثال خبر دیز نه ځان سره او داسې چشیړې چې پوهېګال ته خرېږي ځان سره ویالله وي په دیمه صحاببه ډیررغه موجود دي. مونږ سره ست موجود دي نو لی سااره کوم جوناونه شتې په تااسمانېګونه انطبب ته و فضل میربې کوم چې له ټوي تاسو فضل رس حلال حالال میربې کوم طرف درف نا نو که علم اعلم نو ځې نولهوي د علم ځکه یاد او چېلته ا په نو د الم ده لاړ شيته سوالونه کوي خلکه نو اعلم مې مشره او خپل ځان هم ذری ل کې اعلم مو سپ کې خپل ځانم سپ کې نو څیته زی علم د پاره وال تاسو سوال مکو وال تخپل روزګار کوه مزدوری کوه خپل وخت روا دمر وګټه چې تا وخت پ تیر شي نو سوال مکو فیذا فستمن عرفاتنا پس کلچ واپس وای تاسو مین عرفاتنا د عرفاتنا فسر الله نو یادوي الله اندل مشعر الحرام په نس د مزدلفه مشعر الحرام د مزدلفه نوم دی او اتم د زل حجيب باندې کله چې حاجیان احرام اوتړي په هغه تمه او هغه کران کې خو به مخکنن احرام تړلې نو حاجیان په اتم زل حجې باندې لاړ شي مینا ته د مینانه بعد مینا کې به تشپوکی او د نه هم په زل حجې باندې سڀي وختي عرفات طرف ته عرقت شروع کړي چې کله عرفات میدان کله کونته ودریدل ګره دا د حج د ارکان نه دي کارفات په میدان کې ونډريږي او سړې حج نکېږي خامه ان په دمون د منو منو باندې حج راګرځي بلکال سر نه به حج کوي د عرفات میدان کې لږونته ودریدل د د حج د ارکان نه دي نو الته بلاټ شي الته د ګرمي او د مازګر مونږ وکي عرفات په میدان کې ترماخامه پوره الته ودریدل لازم دي خامه عرفات کې ین ترماخام پوری والته وختې رې لکه بودریږي عرفات غزي کې لکه بودریږي نوربال تپاسه سيړ لکې نه یو لس منته ودریګه نور ماخام پوری کینہ د عرفات میدان کې یو څنګه چې و څنګه چې ماخام په مرکز نه ماخام موز بنکه غزي نه برکت شروع کې او دا د ماخام موز برسه مزدلفه ته د مزدلفي او د عرفات په ميز کې اته ميلا تقریبا 20 کيلومتر شاوخه مزل دی نو کله چې سړی ما خام را روان چې مثال خبره شپک بجی نو کوم موټر کې راشم ډیر رشي موټره مرور ورو ورو رواني افاسانه موټر نشتلی چې وزر و, آ... و رسیدي نو موټر کوم کځه تقریبا آ... نه حلصوغه رسیدي مزدلفه تا او که پیدل لاړشم او د حلصي ولس ته التم پغی کېم رسیدي نو خلک د عرفات نبه رواني مزدلفه تا نو چموذل فترغ د کو خدای دی کی یو لث بجې د شپې را ورسېدی کی خدای دی کی یو بجې د شپې را ورسېدی کی خدای دی کی دولس بجې را ورسېدی ارتوبجې را ورسېدی د ماخام او د مسخوتن منځبل ته یوځه و کی دوړه نو چې د ماخام او د مسخوتن منځ دوړه وکړه نور به په ذکر او اسکار باندې شروع وکړي الته بناسته د نه همدل حجې ورځ ده الته بخښتا ذکر اسکار بکې زموږه رکلار چلته کیتی کی اکونه واقعدا په دې اډون وخت کې ډېر غشي په د فیسبوکونو مېسبوکونو کې به یو ټایم قتل باځه خلک ناسي ترکان غالبا او ترکان از د کيتي کې په مختلفه کې ناسي او او کېتي کې او څوک یو شکه څوک بل شي کې د ټول ناروادي الاوي چتا سب الله یادو فذكر الله یادو الله اندل مشعل الهرمه په نس د مختلفي ډېر الله یادو منزونه کوي نوافل او ذکر اسکار کوي د مختلفي شپشي ك د 13 او سبی شو د نهاممي زل حجي شپ چې تیره شو او سب شو نوسبمون به هم دغ ته مدف کې وکې او نور به مینا شروع قط نو بیرته به منالله چې کله راغلی نو مینا کې به بیا هلته غټ شیطان تلل کېږي دا د اخت وریي دا لسم زل حاج او د اختر وریي په چ کله شیطان د غټلو بیاغاالون قبانې کېږي او بیا واړه شیطان وشتتل کېږ هلته دغه ټول مراسم چې ددااکه سر به کې او را به شي توف افاازه به وکې او حج حاج مدی پوراش نو رحمتمراسین مرسین به هغه سړی ادا کی او راشد نو واسکوروه او یادوی الله الله لرا کما حذاکم لکه څنګه چې توفیق درکړې تاسو ته تا. تاسو ته تا لې توفیق درکړې چې دراغه حجله د الله دربار لم حاضری ولګول او... او تاسو دلته فزلیاتو کې رحمتې روي ډېر ډېر عبادت کوی کو الله وی او ډېر ډېر الله یادوي چې چی... ځکه غناله دغه فضو وختي رال په اوس او یاد و الله لره کم هدا کوم لکه څنګه چې توفیک در کړی تاسو ته تا وین ان من قبلی او یقین و تاسو من قبلی مخک د د اسلام نه لمنس دواللي نه خ مخو ګم مخک مرراوي کېده د خراببه وه اقیده کې د شکو عمل کې د بداتو اوس حجله روانې په په کار خداره چې سړی پهه کې د مالا شي د خوخته خلو کې خاب ی ج لله رواني مشرکان ویو حجل بروانی بدعات بکیو حجل بروانی اولته بیا بدعات کئ د عرب ډیر من کئ عرب ډیر کوشش کئ چې منئ کی خو بس نه منئ کی ګې وې مخ خلق وی ودا وغرداوی دی وی او دا وابیان دی بیا اوه پسی کنځری کئ نو آیا کې پدینه پوی کی چې د ام ناروا کو نو علاوه ته هپوی دی اوس وګورم موږ تاسو قران واوردو ا الله یو مکه ګمراوی اكيد د خرابه او وسوخ پسيه کې د من روانه حجله په دې وجوه باندې الله شکریا ده کو او دا الله شکریا دا, دا چې ډېر الله یادو ذکر او اسکار کول منزونه منځونه کول ډېر ثم عفیزو په دې آیت کې اوس د مکه د مشرکانو د قریشو مکه د مشرکانو نه د قریشو یو رسم پغی رد کړي د قریشو رسم داو چې غوی به د حرم د حدود وتلنا او به بدا مزدلفه چیده دا, دا, دا مینا غریبن اواز ټول کنه جی مزدلفه چیده دا د حرم د حدود نه شروع کی او بیا مینا و عرفات چیده دا د حد د حرم د حدود نه بهر دی نو قریشو چده دوی ويل چې مونږ د حرم د حدود نه نووزو قریش د پیغمبر اسلام کوم خاندان قبيله و د قریش وی په دې کې د نوتل چې مونږ د حرم خادمان یو د حرم شریفو نو په دې یو چې خادمان د حرم نه بهر نوځي نو الاورتو نه تاسو خادمان دی یې سيد د حرم خو تاسو د بل نه زیات نه یې چې تاسو نور با عرفات لزی و منا لبزی و مزدرفی لبزی مراسم بادا که و تب با حرم کهنون ناس ته صرف تواپو نبکه ستاده حج نکی گا اللاوی تب هم دا نور خلکو خلقو گنته کتا گریشی و کتا عرصو که بسمه بیا واپس شای واپس شای من حیث و افاز الناسو دا کمزینه چا واپس کی گی یعنی عرفات تب تمزی او عرفات لبا دا نور خلک خلقم زی درن د افت نه چې خلق ته خلکو واپس کېږي مته نو الله تاسو به واپس کېږ مف ته به او او میلو بیا د نور خلکو غونې دانا چې تاسو د نور نه متبر تاسو متبر نه افزو بیا واپ شو منه سواف نسو د کم ځای نه واپس کېږي خلکه اوس تخفر الله او بخنو غواړی دا الله نه دی هلته عبادت عبت کوي پچ کې چ غونه خو نه کوي ځان نه کوي نه بلکومهګونه الله ویل و چې بو غواړی لا نه د د مطلب داره چې خپل عمل کم ګه کهته چومرم نیک عمل کې کمی ګه دانه چې ته ته و چې ورزه خو ډیر نیک سړییم پ وخت په جمعې کومه او زه خو ډیر نیک سړی روې مج س او زهخ خو ډیر نیک سړییم حجو هم کوم کال به د خو ډیر نیک سړیم کوم الله نه. پیغمبر اسلام و چې منځو کړو نموز په سبب درې پر استغفار خامخوي پیغمبر اسلام خو ګنا ګنانه آ... کولا ان بیا خو ګنانه پاک دی د پیغمبر اسلام ول استغفاروي د دې تل کې شان عبودیت دا د بندګۍ یو شان دی چې هغه هميشه الله لذن عاجز ګني ها او هميشه بزان ګننګار ګني لوې هغه غټه قاعده د غالبن حدیث ته چې په دنیا کې د دنیا په کارونو کې زان د بلنه جګنا رزق هغه دم خصکم د نور نه خایمه او د دین کارونو کې د بل نزان کم غنا ځکه کله د سیستم ولټره د دین کارونو کې آر څوک ځان غړ غني کچونه ګناګار د ویرازه ډیر نه خایمه د سی وای کنه ګناګار وای د خو دې وې مونږ وسم ډیر نه او ډیر خلخ په دې شینو کې اختدی د سی کې اختلی په دې کې اختدی وې مونږ وسم ډیر خیو نو علاوه شنو واستغفر الله او بخنو غړه د الله نه خپل عمل لګغنا هميشه دا د عاجزي مقام ده او د عاجزي مرتبه ده او کوم سره چې خپل عمل ډیر غني او خپل ځان ډیر نیک بولي دا د شیطان کار ده شیطان هم چې خپل عمل ډیر غرو واستغفر الله پیغمبر اسلام مدورزي بعض ويتونو کې راځي چې سلپره استغفار وي او بعضو کې راځي چې اویا پره بي وي کې شي کله بي او کې شي کله بي سلوي زکه دا مختلف روایتونه راغلي دي دا ویلې زکه چې پیغمبر اسلام ځان عاجز ګڼلو او ځان خپل عمل ډیر نه ګڼلو نو ان الله غفور رحيم او دې لپاره مستغفر ویا چې خامخې عبادت د انسان کله کله په غلطي وشي یو نیمشه په انسان نه پاتشي یا تنه ګډ وډ شي نو استغفار ویا چې یو نیمشه وروږه ونتي هغه تعالی معاف کړي هغه غټ ارکان مې ادا کړی او یو نیم انسان نه یو نیمه غپات شي روکن مکن یا کوم ادب ماد پات شي بس تخواار و الله پس تخار سره تمام کي د انسان خو پر دی انسان خو دغلت مجاسمه دا انسان دخواامه غلطیانی کږي ان الله کین الله غ فر الرم بخون کمه روبانانه دی ليس کوم جوناون نشتري په تااسمانې گوونه انطبب تهغ چې ولهټې تاسو فضل د م رب کوم حالا ریګ درستاسوونه فضا ف فسکله چې واپ شوی تاسو من عرفات نه د عرفات نه په تمم د زل حجیبان دی په نه هم د زل حجیبان دی تم باندې مننا او نه هم باندې عرفات کې فس کوور الله نو یاد و الله ان د مش ل حرامې پهنی د مزدلیف ی مزف له چې ور ته خو شپې خلک شپ کو سب بیا منناله بر اللهته به ګپ ش م کووه نفلونه کوه والله ډېر یادوه وا. اوسکورو او یادوی الله لره کمهلهکه څنګه چې حدا کومه توفې در تاسو ته تر تا راغلی د الله دربارله توف کې در کړی په دو وژمن ددي توفیک شو که دا که الله و ان کومه او, کت... او یقین وای تاسو من قبلی مخکې د دی نه د د اسلام نه دېقرآ نه لمنت دوالین خامخه د ګمانو نه مخې ګمره وي جهالت کې پراته وې نو شریعت الله شکر ادا کوي ډېر ډېر شکر دی الله د گمراهینم روع با سلو د غلطه عقیدو نوم روع با سلو د غلطه اعمال نوم روع با سلو په دې من ډېر شکر پکار دی الله ځکه ک انسان په غلطه عقیده مرشه وې نو په غلطه عقیده مې لاټ شبيخه تبيده په عمر په جهنم کې پروتې ځکه غلطه عقیدي واره سړی الله نه بخي ان الله لا یغفر ان یش لا یغفر ان یشرک پس د نساء کدوزه د دوزه یو کې راځي چې یقینا الله شرک نه بخي او نور غون نه کفر او شرک الله هیڅ کلم نه بخي چې بغړه ته کې د لاړې نو په ځار کې شو تباشوي نو شکر او باسه شکر د یا الله قران ته کینم استم عقیده مې سم شو عمل مې سم شو آ آ ستردی مې رانه شو روخانه شو نو په دې باندې د لاړې شکر او باسه فزول ټیم مته روي ذکر اسکار کوي د الله نوافل ډېر کوي وز ته خیمه هاج کې نه خیم هاج قرباخه کوي ستاسو ته زما د تا شو چې وړ ده کې یا چې ه کې وافلیل ډر کوئ اوس خیم چې داس آ ته نست دی ډیر شو پوه شوي پاېده عمل به او خدا به پژندلی صحیح کوم چې څنګه چې آان سړی خدای پک خلکو تمریف کوي د اوس هغه کوئ شکر باې وافل او کاس کار ډیرر کوئ هم ډیرر لئ غری با نونددي مو افزو بیا واپ من ه سوافزن نسو د کم ځای نه خلک واستغفر الله او بخو نه وړه ان الله غفور رحيم پس اکی نه الله بخون کمه